La petita tortugueta i els seus amics. Met aquí una vegada i hi ha una petita tortugueta que va néixer d'un nou. I se'n va anar de pressa cap a la platja. Mentre el i el jau la mirava. Quan va arribar a l'agua va trobar un jau mari. que no s'hi veia gaire. El jau mari. I en xavolet li va fer un cop en la cua. Li va demanar perdó. I es van fer amics. Després va veure un tauró. I la pobra tortuga es va espantar. I es va amagar sota una pedra. El tauró li va dir No faré mal que sóc bo. I tots dos va ser amics. Com la tortugueta no tenia família. Es va quedar a viure. Amb el jaó de mar i el tauró, el jaó marí i el tauró, van tenir la idea de buscar-li una mama a la petita tortuguesa. Un dia li van trobar una mama a la petita tortuguesa. I tots quatre van viure a Faldisus. Compte comptant, el conte acabat. Xavi, Anna, Laia, Unax, Martina, Carla, Alec, Daniel, Aleix Cristian Llochi Óscar Martín